Plassa de Nou Què tal? Bona tarda, benvinguts un dilluns més al Plaça 9, al programa casteller de Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM, el programa que cada dilluns i aproximadament durant una horeta us porta tota l'actualitat de, la, de, la, de la colla de, de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, de la nostra colla, i també parlem eh, de l'actualitat del món casteller en general. Un, eh, cada setmana en el qual nosaltres hem anat a actuar a Vilafranca, on vam acompanyar la colla jove de Vilafranca, en l'inauguració del seu local, en parlarem eh, més endavant, i un cap de setmana que s'han vist eh, Castells d'Alçada, perquè els minyons en aquesta... de l'era muntanyenca que tenen aquest any de fer castells eh, a cims alts, doncs aquest eh, cap de setmana han fet una actuació al cim de la Mola, i han, han descarregat el, el 3 de 9 com a castell més destacat en aquesta, en aquesta actuació. També hem, hem vist eh, estrenes de castells de, de gama extra aquesta temporada per part dels castellers de Vilafranca, tot i que només en, els han pogut carregar, que també és una novetat respecte a la temporada passada, que aquest any a Vilafranca els hi cauen els castells, que l'any passat no els hi queien. I doncs, eh, parlarem també de, de, com en, de com estan en el el casal d'estiu que la setmana passada va estar dedicat a, a Castellers i el dijous en vam fer un, un taller i doncs de tot això i una miqueta més, el que ens doni temps fins a les nou, us parlarem fins a fins a aquesta hora al plaçà nou avui tenim eh, l'equip habitual eh, a aquesta banda del, del micròfon eh, tenim eh, com sempre el Roger Pareda, què tal? Bona tarda <fixi> Molt bona tarda a tothom ja amb l'ordinador preparat i... I a punt. I a punt. Ara, aviam, si, si ens deixen missatges, que hem de... Que s'han de passar de no gaires, sí, eh? Sí, hem de, hem de bronca una mica a la, a la gent de la colla, que no ens no, no deixa que comentari pat llegir. A veure si a vux I també tenim el Juan, de què tal? Bona tarda. Molt bon bé, a tothom. També bé. Sí, a veure <Bé>, que no. <ríe> doncs... Eh... Qui us parla com cada setmana en Bori i avui tenim el, el control tècnic el Josep Casas Noves, que també ja feia, feia temps que no... No passava per aquí amb nosaltres. Que no estava amb nosaltres. Doncs eh, comencem, eh, com sempre, recordant mm -hmm. els horaris d'assaig. Recordem tots els dimarts de 8 a 10 del vespre i tots els divendres de 9 a 11 al centre Civil Lera, al carrer Cervantes i 9 23 o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. El... Eh, els horaris d'assaig de, de, de gralla doncs eh, estaven continuant eh, com fins ara, eh, portàvem uns dies que estaven començant a assajar una peça per festa major, però el divendres la, la Gemma ens va enviar un, el whatsapp al grup de, de gralleres que eh, necessitava prendre-se unes setmanes de vacances i per tant estem a l'espera que, bueno, que que disfruti d'aquestes vacances eh, I sí. de classes perquè igualment ha de, ha de venir l'assaig perquè ha de portar la nena. Però, bueno, ja... També veia de, de mirar de cada en un altre moment tothom que vulgui fer aquesta peça, aviam si la, si la podem fer per, per festa major. Bé, bueno, això segur, no? Bé, bueno, crec que s'ha agafat dues o tres setmanes de vacances, una, una miqueta de, de relax. Uh -huh. Ben fet, s'ho mereix. Doncs... Eh... Uh, també hem de recordar les reunions dels equips de treball de, de la Colla, de la Junta i de la Tècnica, que de moment no, no us heu pres cap, eh, cap aturada de vacances, no no. no? no, no, ni la Junta ni la Tècnica. La Junta recordem quinzenalment els dijous, entre les 8 i les 10 del vespre, i la Tècnica cada divendres debut en l'honoret abans uh. de l'assaig. Anem a recordar també els telèfons per posar-se en contacte amb la Colla. El telèfon directe per parlar amb algú al mòbil és el 615-384-482, que el porta als relacions públiques de la colla, el Javi Carvajal. Uh -huh. I si voleu trucar al fix i deixar-nos un missatge al contestador, és el 93-579-4116. Hem de recordar també la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, amb l'adreça de correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat. Eh, i per participar en directe doncs, eh, ajudar-nos a omplir de contingut aquest programa doncs, eh, teniu diverses maneres de, de fer-ho, la primera és trucar la, a la ràdio que és la, la tradicional la que ja porta m, gairebé tots els anys que està el programa en antena que és trucar per telèfon el telèfon directe de Ràdio Mollet que és el 93 570 68 66 i si no doncs, teniu el Facebook i el Twitter que els té oberts al Roger Sí, recordem el Facebook, 3 barra castellers de Mollet i a Twitter amb l'usuari, amb l'usuari, <ríe> arroba castellermollet. Uh -huh. He al Facebook hem superat els 1.800 seguidors. Sí, 1.809 seguidors. Uh -huh. O fans, o m'agrades, digue-li com vulguis. Uh -huh. <coughs> doncs eh, anem a recordar també l'horari d'emissió del programa, s'emet en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre, a Radio Mollet, el eh, 96.3 de l'FM, i s'emet en repetició els dissabtes de 11.30 a 12.30. I també podeu sentir el programa, en el moment que us vagi bé, amb el podcast de, del nostre programa, que es pot sentir o sigui, eh, a la pàgina on, on ho pengem, eh, amb els enllaços eh, que es pengen a la, a la pàgina web, a l'apartat de podcast, el Twitter, el Facebook, també ho posem. I des de fa de la setmana passada uh -huh. doncs, també es pot sentir a l'apartat podcast de la pàgina web de, de Radio Mollet, que és radiumollet.com. O sigui no, no, no hi ha pèrdua. No hi ha excusa per no sentir el programa. Tant si és en directe o en, en podcast. Doncs eh, acabades les presentacions, entrarem en matèria en les coses de casa. Bé, doncs eh, entrem en matèria, com sempre, parlant de, de les coses de casa, del que hem fet els castellers de Mollet aquesta última setmana, i destacar això, que el, la colla ja fa... aquesta és la tercera, crec que la tercera setmana, bueno, la setmana passada va ser la tercera, que es va fer al casal d'estiu a l'escola Sant Vicenç, i... Eh, que recordem, per qui no ho sàpiga, el taller el Casal Mollet és Festa, en el qual cada setmana hi ha una temàtica relacionada amb la Festa Major de Mollet i la setmana passada va ser la, la nostra setmana. La Setmana dels Castellers. La Setmana dels Castellers, i on la, gairebé jo diria, una cinquantena de, de nens i nenes que estan, que estan apuntats al Casal doncs van, van anar rebent cada dia una miqueta d'informació de, de, de, de la colla, que són els castells, com es fan i el dijous, doncs, un petit grup de, de gent de la colla ens hi vam, ens hi vam apropar a fer-los una, una visita i a fer-los un petit taller. La cosa sí. va, anar, va, anar, va anar bastant bé. Sí, va anar bastant bé, no va estar malament. Estava un grupet allà de pares i mames i, i gent que va, vol, va poder col·laborar. Vam fer un, una mica de, de, de miniassaig, no? Assegant, sí. Ensenyant a la canalla i a la gent i a les nanos, vaja més o menys com són els passos que anem seguint, no?, dintre de no. Castellers. Sí, sí, com sempre, al principi, els hi costa una mica, estan com... com els hi costa una mica, que estan... posen una distància, després a la que ja comencen a veure que, que pugen i, i, i veuen el seu amic que puja i... Ah, que xulo! Llavors acaben volent, volent pujar tots els altres i la veritat és que ve ve un moment que... que, que no, no, no paràvem, o sigui, no se t'havia acabat de baixar un, que ja se't pujava un altre. Sí. Bueno, quan puges unes una altres, en el moment que pugen a vegades després poden tornar a pujar, no? Uh -huh. I després pues, va ser una rotació bastant maca, la majoria de la gent va repetir de la canalla, va repetir, uh -huh. i després pues, van fer una mini, una mini exposició d'un pont de dalt, uh -huh. d'un sí. pilar, inclús... Sí, també se'ls va col·locar en un moment com amb les posi... diferents posicions de la, de la, pinya. De la pinya. Sí, no, bastant estar entretingut. I la veritat és que, que molt bé. També, com sempre, sempre, sempre trobem algun nen, alguna nena que, que té maneres. I, bueno, vam estar... Hi havia un que sí que va mostrar interès per venir... Vam estar parlant uns quants... En aquell moment estava la, la seva mare. I, bueno, de fet, el divendres va venir a l'assaig, acompanyat, en aquest cas, amb el, pel seu pare. Que també vam, vam estar parlant, aviam si, si hi ha manera d'enganxar-lo de, cap a la colla. Bueno, si... tampoc és qüestió de valorar si... Sí, bé, no només la colla, sinó la intenció de fer conèixer Castellers de Mollet i sí, ja i de treballar per Castellers i de fer un taller o fer un casal, perquè pues realment aquest tipus de, de feines és una feina que no, normalment no li pots treure un percentatge d'encert de, ni, ni, ni ho fa realment per dir mira, que faig això per recaudar canalla o recaudar gent, sinó per donar-te a conèixer més sí. que per, per dir vull augmentar el número de gent a la colla en tant. Ah. Perquè això és un error, o sigui, a més a més normalment cap colla es planteja ni cap entitat es planteja mm, fer un tipus de, de feina per, per dir, vull tantes persones amb aquest... Ah. De, o sigui, el percentatge d'encert, no? En <coughs> tot cas és una feina de formigueta no és només sí, el casal, bueno, és sinó un... que és el casal és aquell tall que fa... Sí, sal, sí, sí però és són coses que fan la colla la durant tota la temporada no, pues clar, i aquest, per exemple... És una que... a, més a més, no? És un... Sí, és fer treballar a la colla, fer grup, és fer monitors de canalla que estan allà ficats, compartint noves experiències també. Uh -huh. I a més, això que arribarà, que aquests nens estan treballant estan veient diferents aspectes de la festa major, doncs els que estiguin aquí a, Molleta, a la festa major, doncs, eh, quan vegin que hi ha una actuació castellera, doncs, igual s'apropen o s'aproparan a veure els diables, o s'aproparan a... A això, a veure, això és... O... és el fet de fer, de, de, de sabran fer poble. Que és, sabran I... que és Murat i Torrat, sabran que és una sardana, és De fer poble i de, que quan vagin pel carrer, pues, si veuen un... els castellers de Mollet, que diguin, no? ei, aquests són els castells de Mollet, mm. no? Independentment de que si, si tenen més o menys falera castellera, no? O si... Que després, pensa, que després, si hi ha un, un nano, perfecte. I tant, no, però no, no, la, no, no. la intenció primera és donar-nos a conèixer i fer vida no? associativa. No ens enganyarem, també ens agradaria molt que vinguessin tots els nanos, però com que sent que no és, uh -huh. perquè tampoc és l'objectiu, doncs... La intenció és anar fent feina formigueta, no? Menys del meu punt de vista. És, amb un casal, sempre dic el mateix, no? Si sabguessin que en un casal en vénen 15 nanos, no faríem un, faríem 30. Eh, la feina és pues, anar fent poc a poc i nanos ho a conèixer i que tinguin l'oportunitat de provar-ho, si més no. no? Ah. Sí, però això no és el cas, perquè jo dic que, o sigui, coneixent el món castellí, coneixent el món del, del, de la canalla això, i això, hi ha la majoria de colles que fan aquest tipus de coses per donar-se ah. a conèixer només, sí. per treure-li una rentabilitat al final, de dir, mira que si et bé algú és perquè, perquè vulgui el venir, no? I no, mm. i no, no, no valorar si és un fracàs o, o un, una cosa que t'ha justit bé en cas de que se t'hagi apuntat un o dos o tres o, o ningú. Mm. És important no, no arribar al punt d'intentar valorar el taller va ser a el que... Això mai, no, no, això... Mm. Estic totalment d'acord. El fruit que treguis, no? Sí. I el que treurem altres fruits amb aquest tipus de taller, amb aquest tipus de casa que és passar-s'ho bé, és... Mm, treballar amb la canalla, uh -huh. treballar en grup, que els monitors que treballen, que, que facin pinya, que, que es coneixin millor i que s'ho passin bé, no? I, a més a més, pues, donar a conèixer la colla de Castelló de Mollet, no? Que, que això sí que fa falta, perquè portem molts anys aquí i, i sí que dóna la sensació que hi ha part de Mollet que encara no es coneix, no? Uh -huh. això, això a mi em dóna una mica ràbia, no? Perquè jo porto molts anys aquí sembla que... Mm, jo crec que amb 22 o 23 anys que portem, 23 farà aquest any, no 22. 22. Eh, amb 23 i d'història sigui sí vital que com a mínim Mollet oh. tindria que sàpiga que té cos, sí. colla castellera, no? Bueno, aquí eh, també eh, el fer el taller en aquesta, en aquesta zona a l'escola Sant Vicens també és, és moure's a, un, a una zona de Mollet doncs, que, que és el barri de Camp Campantiquet, la Vinyota, tota aquella zona doncs, això, això, ha... jo, jo amb això ja estic content, no? Que se'n facin treballs per donar-nos a conèixer, no? Perquè el, el nostre poble doncs, sàpiga que, que aquí hi ha una colla castellera. Uh -huh perquè hi ha, hi ha Canalla de la Colla que està fent aquest casal, però la majoria són alumnes de, de l'escola Sant Vicenç, els que estan... Sí, bueno, sí, sí, estan... Normal, això és normal. Mm. També I que, de que, castellers... que deuen ser alumnes d'aquí, barri, si més sí, no. Sí, sí. La majoria... Sempre és millorable, segur, perquè després, quan acabem el taller, segur que el, el, traiem, el valorarem i veurem realment... Eh, jo, per la part de l'avaluació per part de, de, del percentatge que pugui entrar... No entraria, o sigui, jo no, no la valoraria perquè no és el meu objectiu valorar això. Mm -hmm. Sí que valoraria altres coses, no?, quan s'acabi el taller, no? Suposo que ja valorarem. Mm. El que sí que... Sí que es, es va notar el, el divendres dintre del, del grup dels monitors que estan fent aquest casal és veure un d'aquells nens a l'assaig al el divendres, els hi va fer il·lusió. I la gent que va estar allà, mira, quina no. gràcia que, que aquest estigui aquí. Sí, sí. Tu no mateix que et trobes un, en una plaça que diu, això què és, jo vull anar. Naturalment, mm. si, si parles amb ells i, i llavors, si et tornes a veure per l'assaig, te'n fa molta il·lusió, no? O sigui, mm. Bé, doncs, eh, el casal, d'aquesta setmana, la temàtica són els diables. No, finalment hi ha, hi ha un canvi. Sí? Sí, finalment aquesta setmana és eh, les colles de festa major. Morats i torrats. Sí, Corret, Corret, Corret, Corret, Corret. Corret. Corret. Sí, sí, hi ha un canvi que, que finalment aquesta setmana, si no estic equivocat, vaja, és, uh -huh. es segur, és això. Un espai és d'amorat i de torrats. D'acord, doncs així el, el dijous, si és el dia de la visita, o bueno, els el seran dues, dues entitats, dues colles. <coughs> ho s'han acabat de parlar, segurament seran de jous les dues colles, tot i que avui mateix ho han d'acabar a tancar amb ells. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, continuarem parlant, aviam si quan s'acabi aquest, eh, aquest casal, o, o bé el, el, la setmana que ve l'últim programa que farem abans de de les vacances, o, o si no hi ha ja el primer programa que farem al mes de, de setembre, podem parlar amb els responsables d'aquest casal, amb el Rucen, o amb el grup de monitors, eh, que ens valorin com, com s'han trobat i com, com han vist això, fer una, una petita valoració. Mm -hmm. Doncs eh, continuem amb les coses de casa i parlarem de, de l'actuació que va tenir lloc a Vilafranca el dissabte, <coughs> on la, la colla jove ens eh, va convidar a la inauguració del seu del seu local. Del i... seu nou local. Sí, uh -huh. Bueno, nou i primer, vaja. És el, al menys propi. el primer local propi. Ah. Bueno, el és compartit, eh? A l'actual? Sí. Com està. Ah, oh, bueno, això no... Sí, sí, és una sala també de conferències i de és, també és compartit amb altres... amb petites coses que també fa l'Ajuntament allà. Uh -huh. Això ah, no ho sabia, però en tot no. cas... A, a no... mi m'ho ha dir un d'allà, eh? Que era, no, era, no era... Perquè li van demanar si era seu, seu. I van dir que no, que era que hem de compartir-lo, però bueno, el seu, ells el consideraven seu, com nosaltres, el nostre. No, però mi em va sí. dir el president que paguen, paguen lloguer, eh? Doncs uh -huh. pues millor ho comparteixen, perquè bueno, potser no, potser em va dir... A mi em va dir el president que vaig estar parlant amb ell del local uh -huh. i de tot sí. com els havia anat, que pagaven un lloguer X, eh, uh -huh. i que sí, però, pensi, on, on estaven abans sí que era municipal, però... Eh, però vaja, per raons mm. X, doncs, van voler canviar a tenir un local propi. El mm. que no sé si... Jo el que sí que sé és que compartiran i faran activitats del barri. Però, però vaja, és, és, el que tinc entès és que el seu de lloguer. Sí, sí. Però vaja, en tot cas... És... Sí, de fet, el, el, el local, la placa, em posa Colla Jova de Vilafranca. Sí, sí, sí. Però vaja, en tot cas, això, ens van convidar a la inauguració del seu local. Que mm. Personalment, em va fer molta il·lusió. Sí, és una una colla que tenim molt, molt, bon, molt bona relació, ja hem vingut diverses vegades i era la primera vegada que anàvem nosaltres a, a Vilafranca actua. actuar. I bueno, vam, vam arribar a la tarda, que ells tenien programat un cercavila i quan mm. vam arribar doncs, ens, ens vam trobar al cercavila, cercavila per allà. I ja era la intenció, ja, com que ens vam passar la informació al cercavila Dijous, em sembla. Nosaltres dijous ja havíem demanat a l'autobús, havien fet tot, no? Jo dic, bueno, doncs pues arribarem quan arribem. Uh -huh. Arribarem a, a mig Cercavila o quan estigui acabant sí, a Cercavila. Cercavila doncs amb, amb gegants, i hi havia fins i tot un grup folclòric de Ciudad Real. De Ciudad Real. Sí, Ciudad Real, sí, sí. En cas de vegada ja tot el cap de setmana, perquè jo també m'hi vaig caure de setmana a Villabranca i, i diumenge el matí els vaig veure veient allà per allà també a la plaça de la vila. Però, bueno, sí, sí, perquè hi era un sacabel bastant maco, molts molt gegants, caporossos. No, mm, hi ha un, uns gegants que eren els, els set savis. Ah, hi havia, sí. Hi haien set. <ríe> hi havia tipus... Eren, eren avis sí. i, eren, i era un, la, una colla que eren els, els set savis, portaven set gegants. Bé, no els petits. Els no, que... eren, no eren molt grans, sí, sí. No? però... Sí, eren aquests intermitxos, sí. aquells que no... Sí, sí. Es poden ficar a qualsevol poest. Doncs... Eh... Vam, vam arribar allà, al eh, carrer que el, el tenien tancat, eh, i bueno, van, es va fer primer un, un pilar de les tres colles, o sigui, cada colla va fer un pilar a, a de, abans de, de descobrir la, la placa, que posava Joada Vilafranca, i el, també va, va haver un moment reivindicatiu per part del, del president. Sí quan, quan va, va comentar per megafonia que havien, havien inaugurat en el local i que havien fet com, com, es, com pertoca la corresponent invitació a les autoritats, eh, tant a l'Ajuntament de Vilafranca com al Consell Comarcal, a la Diputació, Generalitat, mm -hmm. i que tothom va excusar la seva presència, excepte l'Ajuntament de Vilafranca, que ni tan sols els va contestar. Bon... No és una cosa que nosaltres tampoc ens vagi ni no. vingui, no. O sigui, no és una... Són reptes que tenen ells que... Que, que tenen solen. els reptes internos, evidentment. Sí sí. sí, sí. Això no és, és un secret a, a, a Crits. O sigui, que l'Ajuntament de Vilafranca només ajuda a, a, a, als verds i no, no és una sí. cosa que descobriran ells ara. O sigui, no crec que s'hagin adonat ara. No, o sigui, ja... O sigui. També ja, ja tenim relació de fa temps amb el, amb el president... I, bueno, comentava això, que a més l'alcalde de Vilafranca és un expresident dels Verds i, i que tot el que per ells... Eh, tot el, el que no siguin els Verds per ells no són no castells allà Vilafranca. No, no és una cosa que... No, no, no, no és notícia, eh, això. Uh -huh. Doncs eh, començava l'actuació, o... nosaltres tancavem ronda, eh, obrien els... Eh els castellers de la Jove de Vilafranca i van començar descarregant, després dels Pilar, un, en la primera ronda, un 3 de 7, que va ser molt celebrat per, per la Colla, mm -hmm. el, el seu primer castell de 7 davant del seu nou local. Realment molt maco, vaja, no crec. Jo, el no el, jo diria que no va patir gaire, menys el 3 de 7. Els altres sí que van no, no, patir Una més. miqueta, sí. Sí? Jo no, no, no recordo, eh? Sí, sí. Bueno, a l'escarregada, potser. Treballant, potser. treballant, però bueno, en seny, mm -hmm. sí, treballant. Eh, en aquesta actuació, part de nosaltres i de la colla jove de Vilafranca, hi havia els castellers de les Roquetes, que ells en primera ronda van fer el 3 de 6, i, el, i nosaltres vam començar amb el pilar de, eh, perdó, després del pilar de 4 per sota amb el 3 de 6 amb l'agulla. Després, en segona ronda, eh, els, eh, la jove de Vilafranca va fer un intent desmuntat de, de 4 de 7, i en el torn de repetició van plantejar una torre de sis que en principi era neta, però que un cop carregada doncs, va començar a jugar a la, a la baixada i, i va acabar agafada per la pinya. Ja vol ser una torre de sis. Sí. Oficialment, com a resultat, queda... Torre, torre de sis descarregada. No neta ni, ni res. Mm. Però bueno, ells també volien... Ells ho han, fet, ho, ho han fet notar també en el, en el seu Twitter, de la torre ha pujat neta i s'ha agafat a la baixada. A la baixada, bueno, sí, sí. Però això és un... Sí. Mm. Però vaja, és una un torre bon cariment, de sis neta. Però vaja, que és una torre de sis agafada i descarregada. Mm. Eh, els castells de les Roquetes, en segona ronda, van descarregar el 4 de sis i nosaltres vam descarregar el 3 de sis. I en tercera ronda, la colla jove de Vilafranca va fer el 4 de 6 net, que aquest no es va agafar en cap moment, però aquest va, va caure a la, a la descarregada. O sigui, va, va, va caure de la manera més... que, que normalment cauen les 4 de 7 quan el tens. O quan el tens, però no el tens... O sigui, tens molts nervis. Es van, van treure dos al cotxador i a la enxaneta i a la sortida de dos. Quan començaven a sortir dos, va ser quan va caure. No? És una de les coses que sempre hem remarcat molt quan, agafes, quan comences a tirar un castell de setes, la sortida dos és molt, molt important perquè penses que el tens i, i, i a la mà mínima que et relaxes eh, surt disparat. Uh -huh. Llavors, jo crec que va, va passar això, no? O sigui, ni ni, ni menys. O sigui, uh -huh. el, tenen, el tenen bé, tenen, tenen molta rotacions, suposo que també els hi entra gent nova, uh -huh. estan treballant amb gent que ja feia temps que fa castells i ja els estan agrupant. Això també sí. és el que fa que una colla tan nova doncs, tingui castell, castell de set amb aquesta, amb aquesta força, no? Uh -huh. Som vilafranquins, ten, tenen arrels vilafranquines, tenen, perquè van fer, algun, van fer algun canvi que normalment no es, no es fa, no? O sigui, com baixar un dos a la de camí per i un, un cotxador per, per, per fer un canvi. O sigui, aquestes arrels sí que les tenen, però, bueno, jo crec que... O sigui, a mi... <ríe> la veritat és que és una colla jove i, i, i té, té molta feina per fer allà a Vilafranca. No? Mm. És un, no és, si nosaltres tenim un lloc aquí a Mollet on no té arrels castelleres, mm. allà tenen molta arrel castellera, però tenen un problema molt gros, mm. que és que massa arrel castellera i per tres Clar, viuen no. a, so, a, a sota de, de l'ombra d'un gegant... És complicat, és complicat. No? hi ha una altra colla que també... Que també està forta, que porta temps... És l'altra colla, el ja, que... Hem... Està, aquest any eh, s'estan plantejant també rectes importants, els xicots. Per això, que eh, no, no és fàcil. Però, bueno, tenen, tenen treball per fer, però jo suposo que, com vols castellers, pues, si són capaços de fer-ho altres, ells també ho faran. En l'última ronda, els castellers de les Roquetes van descarregar el 3 de 6 a Magulla, i nosaltres vam fer un 4 de 6, que primer el vam desmuntar perquè estava desquadrat de mides i es, va, es va baixar, es va fer un canvi de baixos per, per compensar aquesta diferència d'alçada i després es va, es va descarregar sense cap problema mm -hmm. <coughs> jo voldria remarcar el, el segon el 3 de Magui, em sembla que vam fer sí, ah, quin va pujar sí, la... Cas, ho, ho deixem per després que ah, és l'hora de, de fer la pausa hem de posar una miqueta de música i avui hem posat eh, música del, del Mundial de Brasil amb <laughs> hem hem triat la cançó de la Shakira i el Carliños Brown que diu La La La. German, Colombian, Spanish and French Off the bench, you got on it